Bimbózó fegyverek! Ültessetek maniókát! Nagy bölcsességű, felvilágosult parancsnok, már is visszarendelek mindenkit a front szakaszokról, és még a mekong is a köedénységságra terelem az embereket. Valami nagyon fontos, titokzatos háttere lehet nem hétköznapi parancsának. Igen, ültessetek maniókát! De közben legyetek olyan kedvesek harcolni, harcolni, harcolni. Különben a csapatszállító helikopterek, amelyek búgása ide hallatszik délről, képesek felszállni, és némelyik kirepül megszakított államhatárunk és tengereink felség területéről. Akkor már nézhetjük magunkat. Tudták jól, hogy semmit sem tettünk ellenük, és mégis ide jöttek. Ó, nagy bölcsességű, Hosimin! Azon a halászhajón még egy kupac kavit sem volt, nemhogy golyószóró. A másik valójában csónak volt, és az evezőt minősítették fegyvernek. Szerényen jegyzem meg, hogy bár utálatos az ellenség, hiszen százszor annyian vesznek oda közülünk, de ezek a taknyos, beképzelt harcolni nem tudók nagy része nem önként jött. Hongcung, szóljon Hungnak, állítasson gyorsan össze egy kivégző osztagot saját maga részére, Álljon elé, és rendeljen tűzparancsot, mondaná Sztálin. Értettem, nagy bölcsesség. Már megyek is. Hongcungnak jó memóriája volt. Előbb mindenkivel tudatta, hogy harc, munka és ebédszünetben maniókát kell ültetni, majd odaállított néhány embert, és kiadta a parancsot. Áj! kiáltott Hosimin. Hongcung! A maga emléke sehol sem derengne a történelem könyvekben, mert annyi napalmot dobtak le, hogy az egész környék kipusztulhat, a megmaradt erdőt pedig lomptalanítják. Szegény pilóták virtusból egy-egy liternyit benyakoltak a rákkeltő anyagból, és hosszú keservek után követik a hullóleveleket. leveleket. A falu unyhóinak pörkölt sós szaga lett, és hien kénytelen volt kirohanni a teljesen védtelen sík vidékre. Pár perc rohanás után egy talán 19 éves amerikaival nézett szembe. A katona majdnem gyerek volt még, és annyira elkeseredett, mint a lány. Előtte egy mozdulatlan bajtársa hevert, ő pedig nem látta a külvilágot. Hién szembe állt vele, remegett. A katona csak akkor vette észre őt. Jack lerántotta a sisakját, és elrepítette, mint egy csésze aljat. Zavaros, megfejthetetlen tekintetük összegabajodott. A fiú felemelte fegyverét, és elkezdett lőni a levegőbe, majd csövét a szájába tette. Míg mindig hiányt nézte, ekkor szállt el a lány félelme. Megingatta jobbra, balra a fejét, előre nyúlt, és elvette a fegyvert. Ilyesmik között nőtt fel, nem hát, hogy értett hozzá. Mondhatni pillanatok alatt eltávolította az utolsó töltényt is, majd visszaadta puskát jogos tulajdonosának. Jack mindkét szeméből patakzott a könyv. Ez itt a halál – mondta, s körbe mutatott. A lány is elsírta magát. – Jack vagyok. Hien megijedt. Mesélték neki, hogy az ellenségnek szörnyetek hangja van, de ilyen mély hangot még nem hallott. Megpróbált csak a szemekre figyelni. Jack! ismételte a fiú, és kinyújtotta a kezét. Hien! suttogta a nevét a kislány is. Előre nyújtotta a remegő kacsóját, éppen az ujjaik értek össze, amikor... Sosem derült ki, melyik harcoló fél fegyverének tárából repült ki egy sorozat. Fél nap múlva találtak rájuk. Az orvos kötelesség tudóan, de végtelenül elfásulva pulzust mért, majd intett egy hullazsákért. A kislány keze belezárult, cseggörcsbe rándult markába. Hozatok egy bajonettet, szólt, majd megkövült, mert a picihez képest nagy kéz Lassan kinyílt, és elengedte a lány kezecskéjét. Ne ültessen senki maniókát, kiáltotta. Uram, ön beszéli az ellenség nyelvét? Mi van, tizedes? Fél év szolgálat után határozottan felismerem a vietnámi nyelv cincogó sárgás hangját. És mit mondtam? Azt, hogy ne ültessetek több maniókát. Tizedes, maga tud vietnámi úr? Nem, uram, miért kérdezi? Mert maga is megszólalt. A dzsungel fölött körben minden irányból csapatszállító helikopterek lejtenek táncot, amolyan légi bemutatót. Az orvos még egyszer, én már sokkal tisztább tekintettel vette ezt tetoszkópját és hallgatott. A szív vert, majd csettől hién felé indul. A kislányé is. Hordágyakat, azonnal! kiáltja, majd a térdig fűben felállt. Emberek, mi itt most tökéletes célpont vagyunk, ezért elhajítom fegyverem. Megpördült, s mint egy kalapácsvető lendítette egyet a puskán. Fémes csörrenéssel esett Jack már korábban elhajított fegyverére. Hadd nagyúr, nem értem, mi csinál? Tizedes, ez a két ember él. A hideg testekben meleg szívek dobognak, de ez fordítva sokszor nem igaz, mert a meleg testekben néha semmilyenek. Ne próbáljon megérteni, csak érezni. Mondja, fogyasztott ma ópiumot? Nem, uram. Délutánra a beszállítást követően terveztem egy kis kábulatot. Én sem. Maga szerint mennyi ideje fekszik itt ez a két ember? Uram, ezek halottak. Nem csak pergament színűek, de már nem szeretném elsorolni, maga jobban tudja, mint én. Minden jelből arra következtetek, hogy fél, talán egy egész napja nem élnek. Jöjjön, tegye a fülét valamelyikük melkasára. A katona maga sem tudta miért, de teljesítette az értelmetlen parancsot, majd ülve maradt. Igen. Most már érti, ugye? Hideg testekben meleg szívek dobognak. Nagyon szeretném, ha egy tő maniókát sem ültetnének többé a mai napon, mert mind a két oldalon megnövelik a halottak számát. Beszállítjuk őket. A kórházbarakból kijövet lesz pár szavanva tábori lelkésszel, majd jelentkezem a parancsnoknál. Részemről befejeződött a háború. Ha ezt így kijelenti, uram, Nincs szükség formai bírósági eljárása sem, bár már a fegyver elvesztését is nehezen tudná megmagyarázni. Fogja meg a két kezet, melegszenek. Hadd nagy B-52-esek hangját hallom, de már nem érdekel. Ha megengedi, beállnék maga mögé a sorba. A katona lódított egyet, és már három fegyver feküdt egymáson. A hordágyak megjelentek, és a különítmény tagjaiból még hárman odaléptek. Szeretnénk a szakasz része lenni. Elbetették fegyvereiket. Valamikor Churchill vért, veritéket és könnyeket ígért az angoloknak, szintén háború volt. Én még ennyit sem, vagy nagyon sokkal többet. Jöjjenek! A szakasz éppen elég, ha akkor áll össze, amikor a parancsnokhoz indulok. Értem, uram, ha már megyünk, kérem adjon engedélyt, hogy beszéljek a Májlény faluban történtekről. Ott voltam. Mindenkit meg kellett tölni. El nem tudja képzelni, milyen kegyetlenül nehéz úgy lőni, hogy ne vegyék észre a többiek, hogy szándékosan mellé célzok. Mindenki olyan volt, mint egy-egy vadállat. A napalmot maga is ismeri. Én soha nem tudnék megbocsátani, ha olyasmit művelnének velem. Egyszer egy velőig kis gyermekcsapat az orrom elé futott napalm támadás után. Tizedes irányítsa a szállítást. A hullazsákokat is tegyék a helikopterre, tartalmukkal együtt. A pilótának ne mondjon semmit, nem kell felkavarni olyan embereket, akiket a kényszerűség köztetett ki emberi mi voltukból. Lehet itt már a tisztesség határán élni? Megválaszolom saját kérdésemet. Lehet. Muszáj. Különben megyek, és előbb szembeköpöm magam, majd engedélyt kérek egy fegyvertelen A helikopteren telitüdőből kiáltotta. Mégis tessék mindent beültetni maniókával, az összes leveletlen erdőt, valódi és írtott tisztásokat. A kőedény fenségból legyen ültetvény, és a Mekong folyó melletti lankákat is maniókával kell telepakolni. Akkor nem maradt hely az embereknek, és ha még több fát kopaszítanának, ott is. Befejeződne a háború. Mellette az egyik közlegény megjegyezte. Hadnagy úr, maga rendkívüli tehetség. Ha leszerel valaha, bár a dolog innen nézve kétesélyes, ezzel a számmal bárhol felléphet. Még a nyaki erei és szemei is kiguvattak, úgy kiabált. Éreztem a leheletének majdnem viharos süvöltését, de egy hang nem sok. Annyi sem jött ki a száján. Mivel? Mi a neve? Brenton közlegény vagyok, uram. A teljes neve. Brenton Bib közlegény, uram. Kedves Brenton, sem cirkuszban, sem a showbiznisz ágazatban nem lépek fel ezzel a számmal, bármire is célzott. Csak igazi előadó termekben, vagy a nagy nyilvánosság előtt tenném. Bár ki tudja. Talán a dzsungelben is használnám kéretlenül kapott tehetségemet. Lassan megérkezünk, uram, szeretnék valamit mondani. Mondja, barátom, és lehetőleg ne uramozzon. George beskong hívnak, nevezzen George-nak. Lehetetlen, a hadseregben ilyet nem tehetek. Azt szeretném mondani, hogy hideg testekben meleg szívek dobognak. Tudom, barátom de meleg testekben néha semmilyenek. Úgy látom, megérkeztünk. Szeretnék beállni a szakaszába. A hadnagy már nem is kérdezte, egyáltalán honnan tud a szakaszról. Azon sem lepődött meg, hogy a pilótán kívül mindenki kihajított a fegyverét. Talán látták is a bázisról. A pilóta csak azért nem tette, mert nem voltak a keze ügyében. Leszálltak. Illendően bánjanak az elesettekkel, úgy negyed óra múlva találkozunk ugyanitt, mondta. Lerakodás után a helikopter már röppent is a magasba, és a fák fölött ködlőn tárgyaló asztalok, gőgök, inaszakat megtiportak, és megroppant viselők lebegtek. A legelső barakból kilépett egy tábori lelkész. Jó napot, atyám, szeretnék beszélni magával. Nézze, ha valami nem tetszett az Isten tiszteleten, az a maga dolga. Apropó, én presbiteriánus lelkész vagyok. Nem baj, most is bömböl a fejemben a hajtó művek zaj, még mindig nem hiszem, hogy felszálltunk, aztán idehoztak. Ma történt egy olyan esemény, ami... Fiam, vigyázzon, egy csapatszállítógép készül landolni. Itt nincs is olyan pálya. Azok szágomban szállnak le, vagy ejtőernyősen ugrálnak ki belőle. Hátra se néz, hiszek magának. Fiam, hadd nagy, mi is van a szívekkel? Ezt honnan tudja, tiszteletes? Onnan, ahonnan maga azt, amit láttam. Igaz, a négyes barak egy vágni való ópiumfüst, lelkivigazt kellett nyújtanom benne, de maga azt hiszem nem inhalált. Nem, uram. Akkor jegyezzük meg, a hideg testekben meleg szívek dobognak. Fordítva ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Tudom, erről szerettem volna mesélni. Nem kell. A barakból tudom, hogy a lány már magához tért. A közlegény pedig lassan ugyan, de lábadozik. Tiszteletes úr, alig négy perce vitték be őket. Ne kérdezzen az értelemről, mióta magával összefutottam, egészen megkavarodtak a gondolataim. Ott jön 20 tisztelendő. Ugye van egy szakasza? Én is megyek ma leszerelni. Az orvosnak egyszerre esett le az álla, tátódott ki a szája, és erősödött meg lélekben. Jó napot, atyám! Jó napot, fiam! Miben lehetek segítségére? Ma sem láttam a szent misén. Vasárnap ott voltam. Én minden nap celebrálok. Szeretném, ha legalább néhányan kivennék részüket az oltári szentségben jelenlévő Krisztus imádatában. Elmondanék valamit, aztán három-négy percben gyónnék. Dolgomban. Nagyon-nagyon sürgős dolgom. Jöjjön, van ott egy üres barak, Őrjáratra küldtek mindenkit belőle. Bent vágni lehetett a ragadós mocskot, de mit várunk harcoló egységektől? A rend a fegyelemmel, a tisztelettel és udarjassággal együtt hibernálta magát egy távoli mélyűtőben. Leültek. Mondja, hadd nagy, hallgatom. Atyám, ma ugyanazt csináltam, amit szoktam. Lassan természetessé válik, hogy naponta halottak a be, néha sebesülteket, máskor is is. Aztán egy már majdnem foszló közlegény és egy ellenséges kislány, hogy is mondjam, feltámadtak. Vigyázzon a szavakkal, fiam. Bár valami valahonnan azt csúgja, hogy a kiült testekben szépséges szívek rügtetnek, míg másokban, egészségesnek tűnőkben, ki tudja, talán bennünk is. Csak alig, vagy egyáltalán nem dobok semmi. Mondja el a vétkeit, hogy feloldozhassam. Csak címszavakban hadarnék, atyám, mert sürgős beszédem van a parancsnokkal. Megyek leszerelni. Már tekintsen civilnek. Nem tudom, honnan árad belém az ismeret, de ha jósat szólom, hatvan-hetvenen mennek maga után. Még jó, hogy nincs fegyverem. Most mit csináljak? Beállok a sorba. Ne tegye, atyám, és jó lenne, ha presbiteriánus társát is lebeszélné. Ha valakire, magukra most itt van szükség. Aztán majd egyszer, ha ez az egész véget ért, egy nyugodt, békés, kellemes parókián, illetve plébánián tölthetik az életüket. De nem most. Meggyőztél, fiam! Feloldozlak téged az atya, fiú és szent lélek nevében. Kifelé menet, nézd fel az égre, tárd szét karjaidat, és öled magadhoz a világot. Ez az elégtétel. Nem tudom, milyen gyümölcsöt hoz vakmerőnek látszó kezdeményezésed, de nem foglak vissza. Menj és tedd, amit elterveztél a parancsnoknál. De jó lenne, ha itt is virágszálak költöznének a fegyverek csövébe. Erről még nem is hallottam. Óriási tüntetések vannak, fiam, és nagyon bátor emberek, akik a puska csövekbe belenéznek, a katonákra mosolyognak, és díszítik fegyvereiket. Nagyon távol szájgomban egy pisztoly dördült el, és egy tizenéves vietkonga a földre zuhant. Rambó még nem készült elkeseredett egy személyes akcióira, de a nagyokosok térképeken magyarázták el, mit, hogyan, miért. A kis különítmény végül is lődörögvel indult. Ha már nem katonák, akkor magukat csúfolnák meg egy valódi alakzatban masírozással. Hanoi környékén kalapácsokat és sarlókat is használtak a risföldeken. A bergerfélékre és környékükre zuhogott a sorozat tűz. Némelyek lehasaltak, mások fedezék mögé bújtak, megint mások másos sosem keltek fel. Közben éjszakon és délen is egyfolytában temettek. Ilyen gondolatok futottak át az orvos fején, miközben azon is töprengett, vajon okos dolog-e hadászatilag tömbe építeni a barakkokat. Őket ugyanez az apróság már nem érinti, hiszen szabad akaratukból leszereltek. Megérkeztek és bekopogott. Nem számított semmi óra. Tulajdonképpen jelentkezni kellett volna, de háborúban szükség esetén a parancsnok zavarása nem csak nem tilos, de egyenesen kötelező. Mozgást sem hallott bentről, ezért benyitott. Jó napot, Mr. Rhapsody. A parancsnok felkönyökölt íróasztaláról. Üdv, nagy, Belőtte magát? Szólítson nyugodtan a civil nevemen, Mr. Rhapsody. Azért jöttem, hogy bejelentsem, 78-ad magammal leszereltünk. Számunkra véget ért a háború. A fegyvereket rég eldobáltuk. Szerencsére fogalmam sincs hol. A tisztást már meg nem találnám, ahonnan ide repültünk. A többiek egy része a helikopterből lökte ki, mások itt lódították a dzsungel irányába, oda, ahová nem tanácsos menni, mert akár ellenség is lelopakodhat. Piros, fehér, kék mintákat láttatott a parancsnok lüktető feje, aztán a hajzatából veritékkel áztatott föld lett. Felugrott. nagy. George Best hívnak kedves uram! Na jöjjön, drága! Oda ment, megfogta a kezét, és mint egy elmebeteget kivezette. Döbbenetére tényleg meglátta az ember tömeget. Megrettent. Félt, hogy megszámlálhatatlan apró darabokra szedik és szétoztják szuvenírnek. Meg sem mozdultak. Álltak és mosolyogtak, mint a gyerekek. Az erdő felől fehér zászló lebbent és magasra emelt kezekkel bemasírozott a tisztásra egy vietnámi különítmény. A tómács elmondta, azért jöttek, mert leszereltek. Kezet nyújtanak ellenségeiknek, akik már barátaik. Menjenek szépen ők is haza, szereljenek le. A parancsnok igazán zavarba jött. A helyzetet nehezítette a nyelvtudás hiánya. Amikor egy újabb fehér lobogó lendült ugyanabból az irányból, négy a fegyvereit fejük fölé emelő vietnámi katona bemenetelt. Köztük is akadt egy tolmács, de olyan rosszul beszélt angolul, hogy alig lehetett érteni. Végül is kihámozták, hogy egyszerű, helyi kivégzésre jöttek. A parancsnok nem is értette, miért áll mindegyik ellenséges katona mosolyogva egy szál virággal a kezében. Egyenként odaléptek, és a három feléjük irányuló géppisztoly csövét megtöltötték egy egész bokrétával. Bímsz hozzám! Hozzon tíz embert! Álljanak elém ezekkel az úri emberekkel szembe! A vietnámiak háttal nekifeszültek ellenségeiknek, mondhatni fraternizáltak a leszereltekkel. Na, kérem, Bims, maga tudja, mi az a kivégzés? Igen, uram, láttam már néhányat. Olyasmit kellene végrehajtani ezeken az embereken. Az orvos előlépett. Mr. Rhapsody Tisztelettel kérném, a végleges tartalékállományba helyezésünk előtt engedélyezze, hogy itt a mezőn téphessünk egy-egy virágszálat. Magának hátrafelé is vannak szemei? Nem, uram, csak szívem. Úgy gondolom, még egy darabig dobog. S ki tudja, bár azt hiszem, maga úgy sem értené. Hideg testekben meleg szívek doboghatnak, felforrósodottakban pedig semmilyenek. Fiúk, itt és most szedjünk egy egy szál virágot. Szétszélettek. A parancsnok úgy érezte megbolondul. Leszették a maguk egy, azaz egy szál virágát, oda mentek, cimboráik fegyvereinek csövébe gyömöszölték, és most mind a két oldalon várják a termést.